Du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. 351. Ja. Har du hämtat efter sjöslaget? Det är uppe jämt. Men här är man. Man måste upp på hästen igen. Ja. Man, kan säga. Ja. man måste på. på upp på tågspåret igen. Ja. Det är som man måste upp igen efter en kväll. <laughs> Hård kväll. Du, på Söndag, jag mådde ju inte som ett då för att jag var ju som trött och jag ja, var säg Och så var jag mycket uplockad plocka Och det ja, förstår jag. Även på måndag. Jag tänkte oss på att vi ska till Köpenhamn någon två veckor och att. Äh, det kändes äh, inte som Nej. Tur att det inte var då. efter. Jag kände, jag var som inte alls. Men sen på, på måndagen eh, så. Då började jag känna mer med, vad nej, fan, nej, men det, det blir fint. Och så var jag hos Barberan i måndags. Mm. Och sen kom ni inte för, ja man ville ha ett glas vin eller en, en, en öl eller en kaffe. Här men kaffe går bra så. Mm. Och så gick in och Gantan och Kopp och så vände och så. en en, en whisky. Ja ah, för all. Du kan ju se, bro. Men så det var det ja, en mm. en, en två kanske va, kanske Ja, ja, ja. Man kände oj, jävlar att det var ett i Köpenhamn. Drakt du någon så att säga någon whisky lördas? Nej, det var ju rom vart det. Det ja, drack ingen whisk. Eh, Fireball. <laughs> Sambocka. Fireball kommer. Och och absolut. Det är ju rent. Inte mera brännvit. <laughs> Inte mera brännvit. Inte mina. Ja. Och vilken låt var du sjöng Louis Duck Fireball till, tror jag Det var ju det din Ja, det var roligt Common Babylight baby Fireball Så konsekvent ja. Rakt i en Ja Det var inte bara titel liksom eller någonting, utan, mm. nej, nej, nej, hela låten Ska man göra någonting kan man Babylight Fireball <laughs> Och det var ju jäkligt roligt att få sjunga Bål också Ja, Efter. Jo, det var det som var roligt jag roligt men nu är det ditt favoritämne. Monarki. Monarki? Det. Jag, jag tror det var en demokrati. <laughs> ja. ja. Man kan tolka saker som man vill. Ja. Visste du att eh, det är ett fåtal lä länder i världen är fortfarande... Eh, har du koll på det? Ja, faktiskt. Mm. Men alltså fortfarande har monarki? Ja... Som beslutsfattare också? Nej. Jo. Jaha. I äh, tvåtal länder i världen är, är fortfarande absoluta monarkier i vilken monarken är enväldig. Exempelvis ja, är, Brunei, Bhutan, Kuwait, Saudiarabien och Svajland. Svaziland. Okej. Okay. I andra länder som Jordania och Marocka har monarken ännu i våra dagar stor maktbefogenhet. Mm -hmm. När, när förlorade, eh, eh, förlorade kungen sin makt i Sverige? Du frågar inte din fråga, kan <laughs> jag tänker, Det kanske du kan... Nej, men det fick vi i riksdag. Ja, men, det är nästan den här frågan. Jag har konkreta frågor. Okej, okay. okay, vi kör då. Eh, du får poäng. Det är totalt 10 poäng. Oj, men, nej, vad blir det? 20. Vi får se vad totalen är. Ja, men... Eh, hur många barnbarn har kungen? Jag se, Jag säger... Sju. Fel. Åtta. Ah. Och nu ska du säga vilken, vilken kunglighet som är förälder till det här barnet. Mm. Julian. Julian, det måste vara... Vad heter hon? Mette Nej, vad heter hon? Jag kan säga att de inte är Det är prinsessan Vi Victoria. Victoria, Carl-Philipp och vad heter den sista? Madeleine. Madeleine. Ja, det är Madeleines. Nej, det är Carl-Philipp. Ah. Eh, Leonor. Det är Madeleine. Rätt, snyggt. Välkommen in i spelet. Mm. Alexander. Alexander måste ju också vara Madeleine. Nej, det är Carl-Philipp. Ah. Estelle. Ja, det är Victoria. Ja... Ah. Adrena. Det är Madeleine. Rätt. Nikolas. Det var ja, det. Är hon över då? Är ja, Madeleine. Mm. Oscar. Oskar. Jag vi säger att det är Victoria. Rätt. Det är kan Victoria. Sen Gabriel. Gabriel. Gabriel Gräsleck. Eh, Nej, jag drar till på Madeleine igen. Carl Filip. Hur många har Carl Filip? Tre. Madeleine och tre. Och, ja, eh, ja, jag trodde att hon hade. Ja, ja men det blev eh, ett, två, tre, fyra poäng. Av ja, tio. En ganska bra. Ja, ja. Jag hade inte kunnat små Jag visste, ja. Eh, Estelle och. Eh, Estelle och... Vad vet du om? Leonore kanske? Nej, sen har ingen år. Estrella vet jag, ja. Mm. Mm. Men vad heter det? Direkt när, eh, när vi drog lappen för två avsnitt sedan monarki mm. så kommer jag att tänka på Mosebacke-monarki. Jaha, ja. Vad tror jag? Ja. Eller Radiomosebacke. Det eh, bara lite historiskt... Det var ett humoristiskt radioprogram Som började sändas av Sveriges Radio Den 6 oktober 1958 Det var tänkt som radions motsvarighet Till satirtidningen Grönköpings veckoblad Får på kan du ibland? Det är ju Hans och Tage Japp Och en parentes så kan jag säga att eh, morsan, Morsans längsta förhållanden Det var ju just med Hans och Tage Din pappa Ja Hans och så tog Nordberg och var tillsammans med, sen som hade Rödorm. Jag var tillsammans med även länge. Så att de, sambo. Nej, inte Sambo. sambo men, de, sen, men de var ihop om en länge. Så, okay. han, så han satt där. Bland de övriga medverkarna märktes eh, Hans Furihagen. Hatten. Hatten tänkte jag utfråga. Huvudbonare. Ja, jag och, <laughs> och sen har jag honom som var med i Notknäckarna med Pekalange. Eh... Dubbelnamn, Carl Uno. Mm. Carl Uno själv, myggan. Nej, mm. äh, Carl Uno själv. Ja, det okay. är en annan ja. Olle Paulin och Helmer Bryn, synonym för Gunnar Svensson. Bara, bara klassiker. Ja. Gunnar Svensson, and his eminent five quartet Antagligen ena kvartetten som bestod av fem personer. <laughs> alltså så tåkig och roligt. <laughs> Eller har du lyssnat på dem? Nej, men jag minns att det var Det var ju på, på radio så ja. jag, jag har ingen minne av någonting Man men... har hört klipp genom året Ja, så. och det var ju på tv, och det var ju såhär riktigt Tokeroligt gäng i monarki Jag, jag tänkte att ha... Hasso och i sitter där lilla stulian På söder, sa du då men Hasso Tage var ju 60-talets killinggänget Ja, verkligen ja, Har åldrats bra? Jo men jag, jag, jag, jag minns Jo men när vi var i Köpenhamn Första gången tror jag Du är Pär Så låg jag och lyssnade på eh, Fingal Olsson mm. med, med Martin Ljung Och det är ju den har man hört ofta Ja men den är fantastiskt bra Alltså mm. fortfarande så, så håller ju det Och sen, sen eh, Inför matchen mot Tjecken så, så läste ju Så startade han presskonferensen Vad hette han? Jan Andersson Ja med en eh, citat från Tage Danielsson. Ja, så, just det. Ja, där, så, så, så de är åldrat. Eh, ja. å, å, mycket väl, kan jag säga. Ja. Men vem kan sätta sig framför kungen med hatten på utan att bli kritiserad? På. Kungens chaufför. <laughs> Okej. Okay. Mm. Bra. Vad är för likhet mellan kungen och prästen? Eh båda lever på tron. Ja, det är så ja, hög, då. Det är så hög kvalitet. Mm. Mm, ok. Mm. Det kvalitet på det här så. Mm. Har du blåg? <laughs> eh, nej, inte för tillfället. Mm. Kanske dyker upp någon. Ja. Mm. Jag har uh, gjort en liten uh, lista på låtar. Mhm. Mm. kan jag, jag kan jag kan fylla på med, med fyra stycken i alla fall. Okay. Och nummer 10, då har jag låt som jag bara hört av dig mm. Kingen Ding, ding, ding, ding jag, jag har aldrig hört den varje <skratt> låten. Jo, men vet du, jag hade med den också Sean, den första banan ja. dig, dig, dig, ding, ja. ding, ding, ding, ding, ding, här glider kingen Sen har vi Kung och Sand mm. Vet du GT, ja, ja. inte i någon alltså. Kung i baren Magnetsuggla. Ja, sen har vi uh, Kungarna från Broadway. Mm. Så har vi Dancing Queen och så ja. har vi Her Majesty. Nej, jag känner igen. Kanske din favoritgrupp. Saga. <laughs> The Beatles. Beatles, ja såklart. Usch, det, det där kommer man klippa bort. Ja, nummer fyra. It's good to be king. Nej. Tom Petty från Wildflowers. Mm. Och sen har vi nummer tre. The Queen is Dead. Ja, oh, Smiths. Hey, Princess. Jag glömmer att vara borta. Ja, det, det är äh, ju ja. Och så nummer ett. Det är ju självklart. Äh, knugen skug. Kriminella i Ja. Och då gjorde väl en uppföljare också? Knugen, knugen Skuk har jag med. Så jag gjorde de en, en uppföljare här för mig också. Mm. Eller när var på samma platta Silvia Sunge. Hur. Sil, Silvia Sunge. Nej, det heter man så Ja, den heter Silvia Sunge. Men knu, Knugen Skuk. Ja, det måste bara vara det för andra. Det hade liksom inte gott att skriva. Nej. Jag hade ju en, en till kunga favorit. Mm. Uh, the king is half undressed. Ja, det känner jag igen Jellyfish okay. Just. Det. Från första, första plattan King is half undressed. King for a day Det fanns ju med Thompson Twins också mm. du Eller vad heter de? Du det är du pontarna på engelska Kung för en dag Kung för en dag Du vet att Bellman och kungen var ute och var red. Då släppte kungens häst en brakare och skrek i Bellman högt. Hästen fes! Hästen fes! Då sa kungen, tyst Bellman! Och då sa Bellman, nej högt er som är som har Det här kanske man ska dra för barna. Oj, oj vad skulle skrattar. Ja, ja. Vi? är vi klara med monarki? Alltså har de med på, på monarki? Nej. Jag tänkte, jag, jag tänkte på Den eh, här gamla cykeln Morsan hade en Monark. Monark Det stora kriget mellan Crescent och Monark Det var de två stora svenska företagen Brorsan hade en Crescent ja. ja Det vet inte jag Men jag vet att jag hade en DBS Det också stora cyklar ja. Men det var väl norska Den bästa cykeln Ja, eller som de sa Kidsen Damernas bröst salva Har du hört det? Mm Det sa sig Nej, det, det, det är som HSB också, vad det var för någonting Nej, vet inte Hängande slängande bröst ja, Det har jag inte hört det Väldigt bra <laughs> väldigt, väldigt bra, vänta, vad sa du? Jag ska gå med Häng HSB Hängande slängande Nej, ja. Ja, men fan Googla några key, kommer till det avsnittet. You got it all. Ja, ja. Under en kvart. Mycket bra. Tempo. Mycket bra. Vi, uh, Vi tar ett my... nytt ämne. Vi ska ta nytt ämne, ja. Såklart. Det var det jag som drog förra, tror jag. Okej. Okay. Men du. På läsa Fyrar. Mm -hmm. Fyrar, spännande. Som alltid. alla Fyra. Fyra. Som vanligt ser jag inte vem som har skrivit. Eller det jag det. Fyra. För nästa år var det fyra var riktig fyra steg. Fyra Vi tackar. Tackar för dig. Hej. Bra, hej.